Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Spargelsaison wird eröffnet, Rad stimmt Radwegsanierung zu und Langdamm feiert Erfolge in Herstedt. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Guten Morgen. Der Rat der Gemeinde Hojehagen beschloss während seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Instanzsetzung des Radweges am Tonnenweg. Im Konsens mit der Samtgemeinde soll der Umbau auch für unsere Seite vollzogen werden, damit Radfahrer demnächst einen durchgehend vernünftigen Radweg benutzen können, sagte Hojehagens Bürgermeister Henning Thorns. Die Gemeinde Hojehagen muss für die Instanzsetzung des Radweges ca. 55.000 Euro einplanen, die Samtgemeinde ca. 70.000 Euro. kommenden Montag findet der offizielle Spargelanstich im Landkreis Nienburg statt. Die Vorbereitungen für eine erfolgreiche Spargelsaison laufen bereits auf Hochtouren. Der erste Spargel ist bereits verfügbar. Auch der Hotel- und Gaststättenverband Hoga hofft wieder auf eine erfolgreiche Saison, so Ortsverbandsvorsitzender Friedrich Wilhelm Gallmeier. Wir haben hier große Hoffnung, dass der Spargel etwas eher kommt. Der reguelle Spargel und der Folie kann ich akzeptieren und bin froh, dass wir den Spargelanstieg schon wieder haben, jetzt am 18. April. oder das ist eine tolle Veranstaltung, wo der die Hoher Kreiswanderung das auch mit gerne unterstützt. Denn wer zum Anfang mit Spargel da ist, hat weiterhin neun Wochen gutes Geschäft. Denn in der Spargelzeit kommen frühlingshafte Temperaturen und die Menschen haben das Gefühl, wir müssen mal raus. Und das ist unsere Chance, in Gastronomie Spargel in allen Variationen anzubieten.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 Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Riesenjubel beim Dartclub Langedamm. Beim sechsten NdV-Ranglistenturnier in Jährstedt waren die Nienburger das Maß aller Dinge. Drei erste Plätze sammelten die Langendammer ein. Carola Glado bei den Damen, Philipp Hagemann bei der Jugend und Marian Ebeling in der Herrenkonkurrenz sorgten mit ihren Siegen für volle Punktkonten in der niedersächsischen Rangliste. Uwe Landek wurde hervorragender Dritter. Den Gewinnern winkt nun die Teilnahme an den German Masters. Zudem gewannen Annika Gieser und Franziska Hepe die niedersachsen im Doppel. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.